as-sakilah al Allah tabarak wa ta'ala oleh al kerana itu kita berharap sangat sangat berharap kepada Rabbul al Alamin Rabbul Arshil Ar Azim Rabbul Samawati Wal Ard agar menurunkan kepada kita as-sakilah as-sakilah ketenteraman, ketenangan kedamaian kelaparan yang Allah masukkan ke dalam hati sehingga hati menjadi tentram hati menjadi tenang dan akan merasakan kenizatan dan kenikmatan ilmu oleh kerana itu Dahulu para ulama kita mengatakan Tidak ada yang Lebih Besar Lebih nikmat Bagi seorang pemuda Kecuali Dia Allah takdirkan Berteman dengan ahli ilmu merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang pemuda apabila dia bisa berteman dengan ahli ilmu kerana ahli ilmu nanti akan membimbing dan mengarahkan dan mengajarkan memerintah dan melarang dan seterusnya sehingga luruslah jalan hidupnya ilmu merupakan kelezatan dan kenikmatan. saat-saat duduk di majlis ilmu saat-saat mempelajari din saat-saat kita mendengarkan kala Allah wa kala Rasul wa kala sahabat saat-saat kita membahas berbagai permasalahan dinia Bersama orang-orang yang alim antara kita. Permasalahan aqidah. Al-ibadah. Ahkam, hukum-hukum. Muamalat. Dan lain sebagainya. Saat-saat yang sangat indah. Yang tidak bisa terlupakan. Saat-saat yang penuh kehidupan. Kenikmatan dalam hidup dan kehidupan kita. Saat-saat yang penuh arti. Dalam hidup dan kehidupan kita, saat-saat di mana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita merasakan ketenangan dan ketenteraman dengan ilmu Din, asalkan dituntut dicari dengan cara-cara yang benar memenuhi adab-adab ilmiah dan merupakan majelis alim dahulu Saya pernah membaca riwayat Tentang Bagaimana pemuda-pemuda khususnya Menuntut ilmu pada zaman dahulu Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Darimi Dan selanjutnya dari para pemuda. Duduk di majlis Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal. Rahmatullahi alaihi wa Rahmatan Wasiatan. Masa itu telah lewat. Pemuda-pemuda itu telah pulang ke negerinya sekarang menjadi orang-orang alim bahkan sebagian dari mereka tampil sebagai pemuka ahli hadis besar Muhammad bin Ismail al-Bukhari Al-Imam Ahmad tidak pernah melupakan saat-saat yang indah dan saat-saat yang penuh dengan kenikmatan di majlis ilmu sehingga ketika ditanyakan oleh anaknya lalai lima Ahmad mengatakan dahulu, dahulu ada beberapa pemuda yang duduk bersama kami itulah Bukhari itulah Ad-Darimi itulah Fulan, itulah Fulan itulah Fulan dan seterusnya ia menunjukkan kepada kita seperti yang saya katakan tadi bahawa duduk di majlis Alim adalah saat-saat yang paling indah, paling manis, di dalam hidup dan kehidupan kita. Di mana kita mendengar, kala Allah, kala Rasul, wa kala sahabat. Di mana kita mempelajari dinullah, agama Allah Al islam Karena itu majlis yang seperti itu, sangat besar sekali dalam Islam dan dibesar kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam sehingga beliau mengatakan tadi tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya mendirosakkannya satu membaca yang lain mendengar sahabat para sahabat apabila mereka berkumpul maka salah seorang dari mereka membaca ayat Al-Quran yang lain mendengar karena dalam pembacaan Al-Quran ada yang membaca, ada yang mendengar ini makna ayat seluna kitab Allah mereka membaca kalam Firman -firman Allah firman-firman Allah Tanaraq wa Ta'ala dan mereka mendilosahkannya. Tentunya dengan sunnah dan diemuliatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan turun kepada mereka as-sakina dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa ghosyirumur rahma dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Karena Allah telah khususkan para malaikat yang berjalan di permukaan bumi ini. Untuk mencari majlis-majlis zikir. Yaitu majlis-majlis ilmu. imam al-Nawawi. Rahmatullahi alihi rahmatan wasiatan. Mengatakan di kitabnya. Di muqaddimah kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar. Masalah zikir-zikir. Kitab terbaik yang pernah dikarang oleh seorang ulama Tentang masalah zikir. Ulama-ulama yang setelahnya selalu mengambil dari kitab Al-Adhika' Al-Dawawi <tuh> <tuh> di maqad beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan majlis zikir majlis zikir atau majlis ilm yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah seperti jual beli masalah pernikahan dan lain-lain permasalahan ad-din maka Allah subhanahu wa ta'ala khususkan sekelompok malaikat yang berjalan di muka bumi untuk mencari majlis-majlis zikir yang seperti Apabila sebagian dari mereka mendapati majlis zikir, maka mereka saling memanggil kawan-kawannya untuk hadir. وَحَفَّذْهُمُ الْمَلَاِكَةِ Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Tidak cukup sampai di situ. Tingkat yang tertinggi lagi, yang lebih besar lagi. Dari sakina, dari rahmat Dari dikelilingi oleh malaikat Rabbul Azza wa Jal Menyebut mereka Menyebut mereka Membanggakan mereka Di hadapan makhluk yang ada di sisinya Jadi yani di hadapan para malaikat Ini yang tertinggi Dimulai dari sakina Dimulai kemudian rahmat Kedua Kemudian yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat Kemudian yang tertinggi dari semuanya adalah وذكرهم الله في من عنده الله من